Увімкнув мікрохвильовку. Стіл великий, також дубовий, як і всі меблі на кухні, був накритий на одного. Вікторові не потеплішило на душі. Знав, що все – це і м'ясо, і серветку з веделками, келихами, склянками. Готувала не жана. Це робота Марії Павлівни – хатньої робітниці, яку він найняв на допомогу дружині, яка прижилася в будинку рідніше за рідну. Вона дбала про нього, мов про сина – Дбала не з обов'язку, не за платню, не таку вже й велику, не за куток, бо могла жити у дітей. Дбала з доброї душі. Віктор сам від себе ховав слово жалощі. Та знав, що саме воно пояснює ставлення цієї повновидої жінки і до нього, і до його собаки, і навіть почасти до сина. Саме у такому порядку. Спершу до собаки, а потім, прости мені грішному». Віктор тупо, не відчуваючи смаку, жував м'ясо. Сьогодні завершилася велика робота. Кілька місяців він готувався. Стільки ночей не спав, поки столив докупи цей пацієнс. Зі стількох людей, машин, годин, хвилин і секунд. Навіть, бо кожен прорахунок міг звести все на нівець. Як хвилювався, як намагався передбачити кожен крок, як тремтів душею. Хоч мало хто з учасників паціянсу підозрював, що у нього взагалі є душа, нерви і все інше, що мають люди. Термінатор. Що з нього візьмеш? Гора м'язів. Мозок здатний до розкладання найскладніших паціянців. І все. Жодних почуттів. Жодних емоцій. І от воно сталося. Він не просто привіз усе, що планував додому. Він пишався. Навіть не тим. Основний привід для гордощів. Абсолютна точність у розрахунках, у математично чіткому розкладі ходів, дій, людей, грошей, вкладених і отриманих. Тепер воно у надійному місці, у сейфі. Тепер це ніхто не відбере. Чому ж йому так сумно? Чому немає отого вселенського торжества? Я зміг, я зробив це. Єс, єс, єс. Не собаці ж показувати оті тугі пачки доларів. Він домучував перший шмат м'яса, коли на сходах другого поверху почулися знайомі звуки. Ну, нарешті, прокинулася його принцеса. Жанна не вийшла, виникла у дверях кухні, наче примадона на сцені. Зовсім не заспана, навпаки, зачесана, навіть підмальована. У красивому велюровому халаті з вишивкою, у такого ж кольору валюрових домашніх капцях і з такою ж вишивкою. Принцеса поцілувала чоловіка у щоку. А ти не так пізно, як я сподівалася. Ну, як усе минуло. Добре. Віктор відповідав коротко, наче з примусу. Він ніколи не описував дружині подробиць своїх, іноді карколомних трюків, з витупування грошей. Навіщо їй ще розпотякує подругам? Робити ж нічого, от діляться одна з одною, а потім невідомо, куди ця інформація може потрапити. Та й користуються вони, ці баби, зайвими деталями у власних інтересах. Інколи несумісних з інтересами чоловіка. Часом навіть для того, щоб тримати цього самого чоловіка на короткій шворці, мов пса. Кнагє. Або розповім, кому треба про шахту, де долари видобуваються, любий. Віктор не збирався ставати у стійку за собачими командами, як необачно підставився дехто з його знайомих І тому особливо не власні пригоди Піди в кабінет, подивися Там на столі Дожовував салат, не відчуваючи смаку Жанна не увійшла убігла на кухню з пачками доларів у руках Кинулася йому на шию У цілком щирому захваті Віти, колюбий Я знала, знала, що ти в мене Най-най-най-най Сюси «Пусику мій!» Віктор терпіти не міг. Ні у тих її вітиків, ні сюси-пусиків, ні інших пестливих словечок, які видавалися Жанні милими, а його від них нудило. Тим паче, що по-справжньому тішила дружину одна річ на світі – гроші. А ще ж матя, яке вона могла за них купити. От і все. Від кількості грошей залежало в їхній сім'ї усе. Навіть інтенсивність і частота сексу. «Оближ, Жанна, оближ!» Оце тобі. Купиш собі нарешті шубку. Оту От пам'ятаєш, що ми приглянули у Тисмениці. Вітику, я тебе люблю. Нарешті у мене їх буде чотири. Більше, як у всіх моїх подруг. А в Емірати поїдемо? Поїдемо. Але не зараз. Там же тепер пекло. Давай восени».